Kapitola 25. Nepatřičné vedení Přestože o tom Will se Simem byli pevně přesvědčeni, nemohli jsem uvěřit, že ten zločin proti mně páchá Devi. Sice jsem si bolestně uvědomoval, že o ženách nevím prakticky nic, ale připadalo mi, že se ke mně vždycky chovala laskavě. Dokonce milé. Pravda měla strašnou pověst. Já však lépe než kdo jiný věděl, jak rychle se trocha klepů dokáže změnit v opravdové pohádky. Považoval jsem za mnohem pravděpodobnější, že neznámý útočník je zahorsklý student, který nelibě nese mé přijetí do Arkana. Většina lidí studuje celá léta, než dosáhnou stupně Relara a já to zvládl během necelých tří období. Také mohlo jít o někoho, kdo prostě nenávidí Edemské ruhy. Nebylo by to poprvé, kdy mi to vyneslo výprask. Svým způsobem nezáleželo na tom, kdo je za ty útoky zodpovědný. Já je hlavně musel zastavit. Nemohl jsem přece počítat s tím, že mě vel se simem budou střežit do konce života. Potřeboval jsem trvalejší řešení. Potřeboval jsem gram. Gram je rafinovaný výtvor řemeslné aplikace určený právě pro takové problémy. Jde o jakýsi druh sympatického brnění, jež komukoli brání provést s vaším tělem spojení. Nevěděl jsem, jak to funguje, ale věděl jsem, že takové věci existují. A také jsem věděl, jak se dá zjistit, jak se vyrábějí. Kilwin vzhlédl, když jsem vešel do jeho kanceláře. Ulevilo se mi, že je jeho sklářská pec vychladlá a temná. Doufám, že se ti daří dobře, hdala Rekvote. Oslovil mě, aniž by se zvedl spoza stolu. Jednou rukou držel velkou skleněnou polokouly a ve druhé měl diamantový stylus. Ano, mistře Kelvine, zalohal jsem. Už jsi zpromyslel svůj příští projekt? Zeptal se. Zdal se ti nějaký chytrý sen? Vlastně jsem pátral po nákresce gramů, mistře Kilvine, ale nemůžu ho najít ani v těch nejzastrčenějších knihách. Kilvin na mě zvědavě pohlédl. A k čemu potřebuješ gram, relarekvote? Takové přání nesvědčí pro velkou důvěru v kolegy arkaniky. Nebyl jsem si jistý, zda žertuje nebo mluví vážně a tak jsem se rozhodl pro přímý postup. Pokročilé sympatii jsme se učili o Prokluzu. Napadlo mě, že pokud Gram dokáže odrazit vnější spojení... Kilvin se uchechtl. Hm, dal vás zase straší. Dobře. A tvoje úvaha je správná. Gram by tě mohlo ochránit před Prokluzem. Jeho tmavé cialcké oči se na mě vážně upřely. Do určité míry. Ovšem, řekl bych, že chytrý student by se prostě pořádně učil a vyhnul se pro kluzu patřičnou obezřetností. To mám samozřejmě v úmyslu, mistře Kilvine, řekl jsem, ale i tak mi gram připadá jako užitečná věc. Na tom je kus pravdy, připustil Kilvin a pokýval střepatou hlavou. Ovšem, vzhledem k opravám a plnění podzinních zakázek, máme málo lidí. Mával rukou k oknu přehlížejícímu dílnu. Nemůžu postrádat pracovníky, kteří by se tomu mohli věnovat. A i kdyby, je tady otázka ceny. Takové věci vyžadují precizní vypracování a také zlato k výplním. Vyrobil bych si raději svůj vlastní, mistře Kilvine. Kilvin potřásl hlavou. Existuje dobrý důvod, proč schémagramu není v učebnicích. Ještě jsi nepokročil dostatečně, abys ho dokázal vyrobit. Člověk si musí dávat velký pozor, když se zaplétá se Sigaldrií s vlastní krví. Otevřel jsem ústa, abych něco řekl, ale mistr mě zarazil. Co je důležitější, Sigaldrie potřebná pro takový nástroj se smí stvěřit pouze těm, kdo dosáhli stupně LT. Runy pro krev a kosti poskytují příliš velkou příležitost ke zneužití. Jeho tón dával zřetelně najevo, že nemá cenu se o tom dohadovat. Tak jsem jen pokročil rameny, jako by mi na tom nezáleželo. Nevadí, mistře Kilvine, mám jiné nápady, kterými se můžu zaměstnat. Kilvin mi věnoval široký úsněv. Tím jsem si jist, relarek S napětím čekám, co mi předvedeš. Něco mě napadlo. Když už jsme u toho, mistře Kilvine, mohl bych používat jednu ze soukromých dílen, byl bych raději, kdyby mi při práci nikdo nekoukal přes rameno. Kilvin zvedl obočí. Teď jsem dvojnásob zvědav. Odložil sklaněnou polokouly, zvedl se a otevřel zásuvku ve stole. Bude ti vyhovovat jedna z těch dílen v prvním patře? Nebo hrozí nebezpečí výbuchu? V tom případě bych ti poskytl místnost ve třetím podlaží. Je tam chladněji, ale střecha je na takové věci stavěna. Chvíli jsem na něj upíral zrak a pokoušel se odhadnout, jestli to myslí vážně nebo jestli žertuje. Místnost v prvním patře bude stačit, mistře Kilvine. Ovšem budu potřebovat malou tavící pec a trochu víc místa k dýchání. Kilvin si pro sebe něco zabručel, pak vyndal klíč. Jak moc se chystáš dýchat. Díl na číslo 27 má 500 čtverečních stop. To mi bohatě stačí, ujistili jsem ho. Také potřebuju do skladu povolení na vzácné kovy. Kilvin se uchechtl a přikývl, když mi podával klíč. Dohlédnu na to, relare kvote. Těším se, čím mě překvapíš. Bylo k vzteku, že schéma, které jsem potřeboval, je zakázané. Ale vždycky se najde nějaká cesta, jak informace získat, a vždycky se najdou lidé, kteří vědí víc, než by správně měli. Například jsem vůbec nepochyboval, že Manet ví, jak vyrobit gram. Každý o něm věděl, že zůstává élirem jen podle oficiálního titulu. Jenže ten by mi proti Kilvinově vůli nic neprozradil. Univerzita byla jeho domovem po 30 let a Manet byl pravděpodobně jediný student, který měl z vyloučení větší strach než já. Mé možnosti tedy byly omezené. Nenapadlo mě nic lepšího než dlouhové prohledávání archívu, kde bych snad mohl získat schéma sám. Několik minut jsem v mysli usilovně pátral po jiné možnosti. A pak se vyrazil k žoku a ječmeni. Žok patřil na této straně řeky k těm nejpochybnějším hospodám. Ankerův hostinec například nebyl zanedbaný, pouze si na nic nehrál. Bylo tam čisto, i když bez květinové vůně a lacino bez ubohosti. Lidé se chodili k na najíst, napít, poslechnout si hudbu a příležitostně se přátelsky poprat. Šok byl o několik příček na pomyslném žebříčku níž. Už mudlaný, na muzice tu nezáleželo a rvačky představovali pro účastníky oddechovou činnost a zábavu. Šok vlastně nebyl tak hrozný, jako polovina klčem v Tarbeanu, ovšem takhle blízkou univerzity byste nic horšího nenašli. Přes špínu a zanedbanost tu měli dřevěnou podlahu a zasklená okna. Pokud jste se spili do bezvědomí, a probrali se bez peněženky, mohli jste se alespoň utěšovat, že vás nikdo nezapíchl a neukradl vám boty. Jelikož bylo ještě brzy, ve výčepu posedávala jen hrstka lidí. Byl jsem rád, když jsem vzadu uviděl Plíska. Vlastně jsem se s ním ještě nesetkal, ale věděl jsem, kdo to je. Slyšel jsem o něm vyprávět. Plísk patřil k těm nepostradatelným lidem, kteří mají nadání na zařizování různých věcí. Podle toho, co jsem zaslechl, posledních deset let tu a tam studoval na univerzitě. Hovořil právě s nějakým nervózním mužem a já ho nechtěl vyrušovat. Tak jsem si poručil dva korbele piva, přestíral jsem, že z jednoho piju a čekal jsem. Plísk byl pohledný, tmavolasý a tmavooký. I když mu chyběl typický vůz, odhadoval jsem, že je nejméně z poloviny Kaldian. Z jeho postoje vyzařovala autorita. Pohyboval se, jako by měl všechno kolem sebe v rukou. Což by mě nijak zvlášť nepřekvapilo. Podle toho, co jsem o něm věděl, mu možná Žok dokonce patřil. Lidé jako plísk mívají k penězům blízko. Plísk a ten úzkostný mladík se konečně nějak domluvili. Plísk se na něj srdečně usmál, potřásl mu rukou a poplásl ho po rameni. Potom muž odešel. Chvíli jsem vyčkal a pak jsem zamířil k jeho stolu. Když jsem přišel blíž, všiml jsem si, že mezi jeho stolem a ostatními je kus volné podlahy. Ne moc, ale právě tolik, aby to znesnadilo od odposlouchávání. Když jsem přistoupil, Blízk Přemýšleli jsem, že bychom si mohli promluvit. Začal jsem. Udělal široké gestu směrem k volné židli. Tohle je pro mě tak trochu překvapení, řekl. Proč? Chytří a vzdělaní lidé mě moc často nenavštěvují. Mě ti zoufalí. Pohlédl na korbeli. Ty máš oba pro sebe? Můžeš si vybrat který. Ukázal jsem radou na ten vpravo, ale k tomuhle už jsem přitiskl pusu. Krátce se zahledil na korbeli, pak mi věnoval široký, bílý úsměv a vzal si ten vlevo. Podle toho, co jsem slyšel, nejsi ten typ, co by člověka otrávil. Zdá se, že toho o mě dost víš, poznamenal jsem. Pokrčil rameny takhle dabile, že to musel určitě nacvičovat. Vím toho hodně o každém, pravil, ale o tobě něco víc. A to proč? Plízk se nahrebil nad stolem a promluvil důvěrným tónem. Máš vůbec představu, jak nudný je průměrný student? Půlka z nich jsou jen bohatí výletníci, kteří o školu v nejmenším nedbají. Zakoulal očima a naznačil, že hází něco přes rameno. Druhá polovina jsou knihomolové, kteří o tomhle místě sněli tak dlouho, že teď, když tu jsou, tva dýchají. Chodí, jako by tančili mezi vejci, pokorní jako mniši. Těsí se, aby na ně některý z mistrů navrhl nesouhlasný pohled. Pohodlivě si odfrkl a pohodlně se opřel. Stačí říct, že si jako vzávan čerstvého vzduchu. Všichni povídají. zarazil se a znovu předvedl nadcvičené pokrčení ramen. No, vždyť víš. Vlastně ani ne, přiznal jsem. Co povídají? Plísk předvedl bystrý, hezký úsměv. Aha, v tom jistá potíž, co? Každý ví, jakou má člověk pověst, kromě něho samotného. Většina mužů se tím nezatěžuje. Ale někteří na své pověsti usilovně pracují. Já si tu svou vybudoval cihlu po cihle. Je to užitečný nástroj. Potutelně se už klíbl. Nejspíš víš, o čem mluvím. Dovolil jsem si úsměv. Mažná. Co tedy vykládají o mě? Pověz mi to a já ti to oplatím. No, řekl jsem. Umíš dobře hledat věci. Jsi diskrétní, ale drahý. Podrážděně mávl rukou. A hloupasti. Kosti příběhu jsou stvořeny z podrobností. Dej sem kosti. Zamyslel jsem se. Slyšel jsem, že se ti v minulém období podařilo prodat několik ampulí Regim neratum, A to po požáru v Kilvinově dílně, kdy údajně všechny schořeli. Plísk přikývl, ale jeho výraz nic neprozrazoval. Slyšel jsem, že zařídil doručení zprávy vejaninu otci v Emlinu, přestože to město bylo obleženo. Další kývnutí. Sehnal z mladé prostituce od knoflíků dokumenty potvrzující, že je vzdálená pokrvní příbuzná baroneta Gamrea, což jí umožnilo provdat se bez zbytečného povyku za jistého mladého pána. Plík se usmál. Na to jsem byl opravdu hrdý. Když si byl Elir? pokračoval jsem, na dva roky tě vyloučili kvůli neoprávněnému výkladu. O dva roky později ti pokutovali a znovu ti přerušili studium pro zneužití univerzitního vybavení v Tyglíku. Slyšel jsem, že Jamison ví, čím se zabýváš, ale dostává zaplaceno za to, že to nevidí. Tomu poslednímu mimochodem nevěřím. Dobře, řekl lehce. Ani já ne. Přes tvé rozmanité působení tě pouze jednou postavili před železný zákon, pokračoval jsem. Pašování zakázaných látek, že? Plísk zakouhlil očima. Víš, co na tom byl nejhorší? Byl jsem v tom nevině. Efrenovi hoši podplatili strážníka, aby sfalšoval úkazy. Obvinění proti mně po dvou dnech stáhli. Zachmuřil se. Ne, že by na tom mistrům záleželo. Ti se starali jen o to, že jsem pošpinil dobré jméno univerzity. Tohle zaznělo trpce. Potom i strojnásobyly školné. Rozhodl jsem se trochu přitvrdit. Před několika měsíci si otrávil hraběcí dceru Venitasinem a protijet si jí dal, až když ti připsala největší léno, které měla zdědit. Pak si to zaonačil tak, jakože to prohrála ve vysoké hře. Povytáhl obočí. A povídá se taky, proč? Ne, odpověděl jsem. Předpokládám, že ti nesplácla dluh. Na tom je špetka pravdy, připustil. I když to bylo složitější a nešlo o venitasin. To by bylo mimořádně lehkomyslné. Zatvářil se uraženě a podrážděně si oprášil rukáv. Ještě něco? Odmlčil jsem se. Zauvažoval jsem, jestli vůbec stojím o potvrzení něčeho, nač jsem měl už dlouho podezření. Jen to, že se v minulém období seznámil Ambrozyjaky se z chlapů, kteří zabíjejí za peníze. Plískův výraz zůstal netečný, tělo uvolněné, ale v jeho ramenou jsem vycítil nepatrné napětí. Když se pozorně dívám, moc mi toho neunikne. I to se povídá? Předvedl jsem pokrčení rameny, kterému se to jeho nevyrovnalo. Mou nenucenost by mi zavěděla i kočka. Jsem muzikant. Tři večery vědeníku hraju v hospodě. Slyším spoustu věcí. Sáhl jsem po svém korbelu. A co slyšel ty o mně? Pochopitelně ty samé historky, jaké zná každý. Přesvědčil se mistry, aby tě přijali, ačkoliv si teprve štěně, neuraž se. Dva dny na to, jsi zahambil mistra Hema v jeho vlastní hodině a vyšel z toho volný jako pták. Až na to byčování. Až na to byčování, přisvědčil. Během něhož si nevykřikl ani nekrvácel. Ani trochu. Nevěřil bych tomu, kdyby u toho nebylo pár stovek světků. Sešlo se hodně diváků, přikýval jsem. Bylo skvělé počasí na byčování. Prý ti od té doby někteří lidé se slabostí pro drama říkají kvot bezkrevný, pravil. Ačkoliv podle mě za to částečně může skutečnost, že pocházíš z edemských ruhů, což znamená, že jsi proti plnokrevným šlechticům přesně na opačné straně. Usmál jsem se. Dost možná. Zamyslel se. Slyšel jsem, že jste se s mistrem Elodinem v přístavu poprali. Došlo k uvolnění mocných magických sil a on nakonec zvítězil, když tě prohodil kamenou zdí a pak dolů ze střechy. Ví někdo, o co jsme se prali? Zeptal jsem se. O všechno možné, odvětil přezídavě. Kvůli urážce, nedorozumění pokusil se mu ukrást jeho kouzlo. On se ti snažil ukrást ženu. Samé nesmysly. Plísk si promnout tvář. Tak podívej. Výjimečně dobře hraješ na lutnu a jsi pišný jako nakupnutá kočka. Nemáš vychování, za to ostrý jazyk a neprojevuješ úctu výše postaveným, což je vzhledem k tvému trhanskému původu prakticky každý. Zčervenil jsem hněvem a nával krve, horký a bodavý, mi postupně zaplavil celé tělo. Jsem nejlepší muzikant, jakého kdy potkáš, nebo jen z dálky zahlédneš, prohlásil jsem s nuceným klidem. A jsem edemský duch do borku kostí. To znamená, že mám červenou krev. Což znamená, že dýchám svobodný vzduch a jdu, kam mě nohy nesou. Nekrčím se před nějakým titulem, ani se nalísám jako pes. Lidem, kteří se celý život cvičili v ohýbání zad, to připadá jako pícha. Plízk se líně pousmál a já si uvědomil, že mě provokoval schválně. Také snadno splaneš, jak jsem slyšel. Kromě toho o tobě koluje celá fúra nesmyslných klepů. Spíš jenom hodinu denně. Máš demonskou krev. Umíš mluvit s mrtvými. Zvědavě jsem se nahnul dopředu. Tuhle historku jsem nepustil do oběhu já. Vážně? A mluvím z duchy nebo vyhrabávám těla z hrobů? Předpokládám, že jde o duchy, řekl. Nikdo se nezmiňoval o vykrádání hrobů. Kývl jsem. Ještě něco? Jen to, že tě v temné uličce přepadly dva chlapy, kteří zabíjejí druhé pro peníze. A přestože měli nože a překvapili tě, ty jsi jednoho oslepil a druhého stloukl do bezvědomí, jelikož si přivolal oheň a blesk jako taborlin veliký. Dlouho jsme si jeden druhého měřili. Nebylo to právě příjemné ticho. Seznámil si s nimi Ambróze, septal jsem se nakonec. Tohle... Pravil upřímně Plísk, není dobrá otázka. Naznačuje, že prozrazuju důvěrné záležitosti. Věnoval mi nevýrazný pohled bez náznaku úsněvu. A ty svěřil, svěřil, že ti odpovídám pravdivě? Zamračil jsem se. Můžu říct, že díky těm pověstem už se o podobnou práci nikdo nezajímá. Prohodil Plísk konverzačním tónem. Tedy ne, že by po takové práci byla velká poptávka. Jsme strašlivě civilizovaní. Ne, že bys o tom věděl, i kdyby se tu něco takového dělo. Jeho úsměv se vrátil. Přesně tak. Neklonil se dopředu. Do z těch tlachů. Co potřebuješ? Plány jistého kusu řemeslné aplikace. Opřel se lokty o stůl. A to... Obsahuje si galdry, kterou Kilvin nepovoluje nikomu, kdo není aspoň LT. Plísk věcně pokývl. A jak rychle to potřebuješ? Během hodin? Dnu? Pomyslel, jsem na Vila a Sima, jak se střídají v nočním dění, aby mě střežili. Čím dřív, tím líp. Plísk se zamyslel, jeho pohled se rozostřil. Bude to nákladné a nemůžu zaručit, že to dodám do určitého termínu. Zaostřil na mě. A jestli tě chytí, obviním tě při nejmenším z neoprávněného vyzrazení. Přikývl jsem. A víš, jaké jsou tresty? Za neoprávněné nabití znalosti Arkana, jež nevedlo ke zrnění či újmě, citoval jsem, bude provinilý student pokutován do výše 20 talentů. Byčovan nevíce než deseti ranami, bude mu pozastaveno členství v Arkana, nebo bude vyloučen z univerzity. Mě dali pokutu plných dvaceti talentů a přerušili mi studium na dvě období, pravil plísk ponuře. A to se jednalo jenom o nějakou realářskou alchemii. Tobě by se vedlo hůř, pokud jde o záležitost na úrovni LT. Kolik? zeptal jsem se. Kdybych to měl získat během několika dnů, na okamžik zvedl oči ke stropu. 30 talentů. Pokleslo mi srdce, ale zachoval jsem klidnou tvář. Dalo by se o tom nějak smlouvat? Znovu předvedl svůj bystrý úsněv. Měl hodně bílé zuby. Také dávám slevy za prokázané služby, řekl. Ale za 30 talentů... To by muselo být něco opravdu velkého. Zamýšleně se mě změřilo. Snad bychom na něco přišli. Ovšem musím zdůraznit, že když řeknu, je čas prokázat laskavost, pak neexistují žádné výmluvy, žádné vyjednávání. Chladně jsem pokýval na znamení, že jsem pochopil. Ale přitom se mi věcnosti stáhly do ledového úzlu. Tohle byl moc špatný nápad. Cítil jsem to v kostech. Dlužíš ještě někomu? Zeptal se Plísk. A nelži, poznám to. Šest talentů, odpověděl jsem věcně. Z na konci období. Počítám, že si nedostal od cichovního penězoměnce. Byl s za Hefronem? jsem hlavou. Devi. Poprvé během našeho rozhovoru se Plísk zdál vyveden z míry, jeho okouzlující úsměv se dočista vytratil. Devi? Nerovnal se na židli, tělo mu najednou stuhlo. Ne, myslím, že se nedomluvíme. Kdyby sněl hotovost, bylo by to něco jiného. Zachmuřil se. Ne, jestliže má kousek z tebe Devi, z jeho chování mě aj zamrazilo. V zapětí jsem však usoudil, že země chce jen vyrazit víc peněz. Co kdybych si půjčil u tebe, abych mohl vyrovnat dluh u ní? Plísk energicky zakroutil hlavou. Vrátilo se mu část původní nenucenosti. To by splňovalo podstatu přetahování zákazníků, prohlásil. Nevím, má na tobě zájem. Jsi její investice. Chopil se korbele a významně si oštkašlal. Nepohlíží právě vlídně na lidi, kteří zasahují do jejího označeného území. Vedl jsem jedno obočí. Nejspíš mě spletla tvá pověst, řekl jsem. Bylo to ode mě opravdu hloupé. Jeho tvář se nevlídně zvraštila. Co tím myslíš? Přezíravej jsem mával rukou. Buď tak laskav a přičti mi kecti alespoň polovinu toho, co jsi slyšel. Pokud nedokážeš sernat, co potřebuju, tak to prostě přiznej. Nemarni můj čas oceňováním věcí, které jsou mimo můj dosah a nechoď na mě se složitými výmluvami. Plízk si zjevně neblíst, jestli se má cítit uražen. Co z toho ti připadá složité? No tak, řekl jsem, jsi ochoten jít proti univerzitním zákonům riskovat hněv mistrů, strážníků, dokonce postih železným zákonem Aturu. Ale před drobnou dívkou se ti roztřesou kolena... Odvrklo jsem si a napodobil gesto, které před chvilkou udělal on sám, jako bych něco zmačkal do kuličky a odhodil přes rameno. Chvilku se na mě díval, pak vyprskl smíchy. <laughs> ano, přesně tak to je. Setřel si slzy upřímného povavení. Já se zjevně nechal oklamat tvou pověstí. Jestli považuješ Devi za drobnou dívku, nejsi ani z poloviny tak chytrý, jak jsem se domníval. Přes moje rameno pokývil komusi, koho jsem neviděl a lhostejně mával rukou. Jen si běž, řekl mi. Uzavírám obchody jen s příčetnými lidmi, kteří vědí, jak to na světě chodí. Márníš můj čas. Cítil jsem stoupající podráždění, ale přinutil jsem se nedat to na sobě znát. Také bych potřeboval kuši. Potřásl hlavou. Ne, už jsem to jednou řekl. Žádné půjčky ani laskavosti. Můžu nabídnout výměnou nějaké zboží. Skepticky na mě pohlédl. Jakou kuši? Jakoukoliv, odpověděl jsem. Nemusí vypadat nijak ozdobně, musí jen fungovat. Osm talentů, oznámil. Upřel jsem na něj tvrdý pohled. Neurážej mě, jde přece o běžný kontraband. Sadím desetku jedné, že jí máš do dvou hodin. Jestli se mě pokusíš oškobat, můžu zajít za řekou a dostat jí od Hefrona. Kup si od Hefrona a budeš ji muset přinést i mne, pravil. Strážníkům se to bude moc líbit. Pokrčil jsem rameny a začal se zvedat. Tři talenty a pět, řekl. Ale opozornuju tě, že bude použitá. S ne s klikou. Duchu jsem počítal. Vezmej za to unci stříbra a cívku jemného zlatého drátu? Zeptal jsem se a vyndal je z kapsy pláště. Klíšťkovi tmavé oči se lehce rozostřili, jak prováděl vlastní propočty. Umíš tvrdě smlouvat. Zal cívku lesklého drátu a malý stříbrný ignot. Za Grimsonovou kožulužnou stojí sud na dešťovou vodu. Kuše tam bude za patnáct minut. Uražně se zamračil. Vě hodiny? Vůbec nic o mě nevíš. O několik hodin později se z uliček mezi policemi v archivu vynořila Fela a přistihla mě s jednou rukou na dveřích se čtyřmi pláty. Ne, že bych do nich přímo tlačil, jen jsem na ně tiskl ruku. Jen jsem si ověřoval, jestli jsou pevně zavřené. Byli. Vám, archivářům, asi nikdo neprozradí, co za nimi je, že? Zeptal jsem se jí bez volné naději. Pokud ano, tak mě to ještě nikdo neřekl, odpověděla, přistoupila blíž a přejela prsty dulcích, které tvořily v kamení nápis Valaritas. Jednou se mi o těch dveřích zdálo, řekla. Valaritas bylo jméno dávno mrtvého krále. Za dveřmi byla jeho hrobka. Of, hlesl jsem. To je lepší než ty sny, co se zdály mně. A jaké byly tvoje, zeptala se. Jednou jsem viděl, jak klíčovými dírkami proniká světlo, řekl jsem. Ale obvykle tady jen stojím, zírám na ně a pokouším se jimi projít. Zamračil jsem se. Jakoby nestačilo, že na ně vím, když jsem vzhůru. Ještě to musím dělat i ve spaní. Véla se tiše zasmála, pak se odvrátila od dveří směrem ke mně. Dostala jsem tvůj vzkaz, pravila. O jaký výzkumný produkt jde, že ses o něm vyjadřoval tak neurčitě. Boďme si promluvit někde v soukromí, navrhl jsem. Je to na další povídání. Zamířili jsme do jednoho ze čtenářských důpad a jakmile se za námi zavřeli dveře, vyklopil jsem jí všechno, včetně zahambujících podrobností. Někdo se mě pokouší zabít pomocí zločinného zneužití sympatie. Nemůžu s tím mít za mistry, protože by vyšlo najevo, že jsem se vloupal do amrozových pokojů. Potřebuju na svou obranu gram, ale neznám tolik Sigaldrie, abych si ho vyrobil sám. Zločiné zneužití. Zašeptala a zděšeně potřásla hlavou. Jsi si tím jistý? Rozepnul jsem košily a stáhlý za ukázal jsem černou podlitinu po útoku, který se mi podařilo odrazit jen částečně. Naklonila se a prohlédla si ji zblízka. A ty opravdu netušíš, kdo by to mohl dělat? Nevím určitě. Pokoušel jsem se nemyslet na Devi. Pro tentokrát jsem si chtěl svá obzvlášť nešťastná rozhodnutí nechat pro sebe. Mrzí mě, že tě do toho zatahuju, ale jsi jediná, kdo. Vela odmítavě zamávala rukama. To nic. Přece jsem ti říkala, že mě kdykoliv můžeš požádat o pomoc a jsem ráda, že jsi to udělal. Já jsem zase rád, že ti to nevadí, řekl jsem. Pokud mi s tímhle pomůžeš, budu tvým dlužníkem. Pracuji na tom, abych se tady naučil hledat, ale pořád jsem ještě nováček. Fela přikývla. Trvá léta, než se člověk tady v regálech opravdu vyzná. Podobá se to městu. Usmál jsem se. Taky to tak vidím. Ještě tu nebydlím dost dlouho, abych znal i zkratky. Vela se jemně už klíbla. A předpokládám, že by se ti právě teď hodili. Pokud je Kelvin skutečně přesvědčen, že je ta Sigaldry je nebezpečná, většina knih, které by spotřeboval, bude nejspíš v jeho soukromé knihovně. Cítil jsem, jak mi pokleslo srdce. Soukromá knihovna? Každý mistr má svoji vlastní knihovnu, poučila mě Fela věcně. Vyznám se trochu v alchymii, takže můžu pomoct s vyhledáváním knih, které by se podle Mandraga neměly dostat do nesprávných rukou. Archiváři, kteří rozumí Sigaldry, dělají totéž pro Kilvina. Ale potom to nemá cenu, vzdychl jsem. Pokud má Kilvin všechny ty knihy pod zámkem, nemám šanci najít, co hledám. Fela se usmála a potřásla hlavou. Jenomže zdejší systém není dokonalý. Jen asi třetina archivu je patřičně skatalogizovaná. To, po čem pátráš, se patrně ještě nachází tady někde v regálech. Otázka je, jak to najít. Ani bych nepotřeboval celé schéma, řekl jsem. Kdybych znal alespoň nezbytné runy, zbytek bych už dal nějak dohromady. Věnovala mi ústraný pohled. A je to moudré? Moudrost je přepych, který si nemůžu dovolit, namítl jsem. Vyl se už ně hlídají po dvě noci. Nemůžu po nich žádat, aby spali na směny příštích deset let. Hela se zluboka nadechla, pak pomalu vydechla. Pravda, tak začneme nejdřív s knihami, které jsou v katalogu. Třeba archivářům něco uniklo. Pozbírali jsme pár tuctů knih o Sigaldry a zavřeli se do jednoho čtenářského doupěte ve čtvrtém patře, které bylo trochu z ruky. Pak jsme je začali jednu po druhé procházet. Nejdřív jsme doufali, že najdeme celkové nákresy gramu, ale jak hodiny plynuly, snížili jsme svá očekávání. Když ne celé schéma, třeba narazíme na jeho popis. Aspoň odkaz na sekvenci použitých run. Název jediné runy. Náznak, vodítko, hudržek, kousíček do skládanky. Zaklepal jsem poslední z knih, které jsme přinesli. Pořádně to plesklo, jak k sobě stránky přilehly. Nic, zeptala se Fela unaveně. Nic, Promnul jsem si rukama obličej. Tolik tedy k mému štěstí. Fela pokrčila rameny. Uprostřed pohybu se bolestně zašklebila, zakroutila krkem, aby rozehnala křeč. Dávalo smysl začít na očividném místě, řekla. Ovšem, právě tohle pročesávali jiní archiváři pro Kilevina. Musíme kopat hlouběji. Seslechlo jsem vzdálené vyzvánění na věži a podíval jsem se, kolikrát zvon udeřil. Už jsme pátrali přes čtyři hodiny. Zmeškala si hodinu, poznamenal jsem. Jenom geometrii má vla rukou. Jsi úžasná, řekl jsem. Co bude nejlepší teď? Dlouhé, pomalé prohrabávání regálů, odpověděla. Ovšem, to bude jako ryžování zlata. Tudz ty hodin a musíme pracovat společně, abychom se zbytečně nepřekrývali. Můžu přivést Vila a Sima, aby nám pomohli, navrhlo jsem. Vilem tu pracuje, přemítala Fela ale Simon nikdy nebyl archivář, ten by se nám spíš jenom pletl pod nohy. Upřel jsem na ní pohled. Znáš si ma dobře? Moc ne, připustila. Obťazu tu vídám. Podceňuješ ho, řekl jsem. To se stává mnoha lidem. Sim je bystrý. Tady je bystrý každý, namítla. Ano, je milý, ale... V tom je ta potíž, řekl jsem. Že je milý. Jemný, což lidé považují za slabost. A je spokojený, proto ho považují za hlupáka. Takhle jsem to nemyslela, bránila se Fela. Já vím, promluhli jsem si tvář. Bramen, mám za sebou pár ošklivých dní. Myslal jsem, že na univerzitě to bude jiné než ve zbytku světa. Ale je to úplně stejné. Lidé slouží nadutým, hrubým bastardům jako Ambrose, zatímco dobré duše jako Simon zavrhují jako prostáčky. A kam patříš ty? Zeptala se povoleně Fela a začala skládat knihy. Jsi nadutý mizera nebo dobrá duše? Nad tím se budu zamýšlet později, odvětil jsem. Právě teď mám naléhavější věci na práci.